ca boas tardes, queridos ointes benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM para todos vosotros dúas oreñas de radio en galego gracias ao noso técnico Kiko Belinchón estos hai en antena, aí en Facebook eh, eh, todas as eh, novidades que poidades ter seguro que podedes participar e comp compartir con nosotros estas dúas oreñas de radio en galego tamén lle damos a nosa benvida ao noso técnico E no noso compañeiro Armando Fernández Boa tarde Moi boas tardes Xolo e máis Kiko Pois pues moi boas tardes a ambos os dous eh, Que pasemos unha tarde fermosa E aos sointes que tamén a pasen fermosa Que xa temos o Nadal E entonces seria bon que, que volvéramos todos para o Vindeiro Ano Eso que fai falta, non? Bueno, aproveitamos que estamos pertinho da, da, das festas de Don Nadal eh, eh, de Pertinho, pertiño tamén do fin de ano, non? Exactamente Xa falaremos desas de cousas eh, que, oin... nos, que nos toque lotería Ó, ah, gaia okay, ah. Queridos ointes, o que temos que facer é eh, Poñerlle un bocadiño de música eh, Enzetaron o noso programa... Con cariño y agarismo. Pues, y a y a garimos, garimos, sí. Vamos a la, queridos oyentes, ahí va Bueno, queridos ointes, xa temos aí o outro lado do fío telefónico Máis que nada A ver, vou baixar isto Que me parece que, que estou interferindo Que doblamos a voz Estou interferindo, me parece a mín sí. eh, Queridos ointes Temos o outro lado Hai directamente dúas personalidades mm, Escritores tamén o sea, Profesores para escritores Benvidos, moitísimas grazas Óscar e moitísimas grazas Fina, benvidos, boa tarde Boa tarde, moitas tarde. tardes. Eu van experimentando aquí cos fondos virtuales que tendes neste programa maravilloso <risa> Bueno, facemos o que podemos. De verdade que estou encantadísimo porque temos un técnico moi bo e isto pois sai en antena como debido. Vou facer unha unha unha captación de, de como se chama eso, eh, de imagen Eso, unha captación uma de pantalla, captura. de uma pantalla para de para poñela despois no, no, no Facebook. Estamos falando, queridos ointes de Óscar Rey, o nosso correspondente na Costa da Morte e de Fina Paulos Lareo mm. dous uh, uh, personaxes que temos que felicitar porque acaban de publicar un libro interesantísimo sí, sí. a ver, que me comeza primeiro a falar dele pois pues, Fina que, que máis entusiasmada está que a publicación <ríe> ah, pois pues, pues, Fina bueno. parabéns moitas felicitacións moitísimas grazas pois pues, sí, como comentaba seu Acabamos hai 15 días, máis ou menos, que sacamos a venda, xa publica, está nas editoriais, nas, nas librarías, o primeiro libro sobre intelixencia artificial eh, en galego, que é a característica principal. Polo que non sabemos, é o primeiro libro en galego desta, desta temporada. Ajá. Un bo agasallo para facer agora no Nadal. <risa> pues, aparte de que sea un agasallo o que si sí que temos que publicar e, pues, temos que decir todos os nosos entes é que é unha ferramenta que axuda ou axudará a todas as persoas que queiran empregar ben eso que se chama inteligencia artificial pois pues si, sí, eu creo que ademais o libro eu utilizo unha palabra que me define esa é a túa palabra cando describes o libro democratiza o uso da De para todos os públicos porque parece non, que, que a inteligencia artificial non está pensada para científicos para xente do ámbito educativo solamente, non, eu creo realmente que que pode ser utilizada en calquer ámbito por calquer persona e o que busca este libro un pouco eso, pues, busca democratizar levar a ia a todos os estratos da población, digitalizar como se dicía, alfabetizar con inteligencia artificial a población e eh, que eh, eh... Xa, o sea, yo, yo... Yo, A ver, un, un indocumentado entre comillas, como son eu... Como pode aproveitar todo eso? A ver... Pois pues mira, pode aproveitar desde o punto de vista, por exemplo, da radio. Fase unha entrevista, non? Uh -huh. eh, resulta que hai un ruído de fondo, e queres quitar o ruído de fondo como inteligencia artificial. Bueno, pois pues hai un programa maravilloso para facelo, que falamos del no libro, ou para facer un guión, que a veces se nos atranca... No, cando estamos facendo programa, pois, o programa o guión de que vamos a falar hoxe como base, pois tamén nos axuda neste caso XaGPT ou eh, pois, eh, para calquer tipo de xeración de imaxes por exemplo, retoque fotográfico contanos fina, por exemplo as prioridades de Antenlamas da Vade con un programa que se chama My Heritage Que temos no libro. Dinos, dinos un pouco Si, sí, eh, antes tive, tivemos a sorte de estar nunlles aquí en, en Santiago de Compostela dando unha formación para o profesorado estivemos falando de de como crear deep fakes. Uh -huh. Deep que todos sabemos que é eh, cando collemos unha imaxe dunha persoa e lle poñemos na súa boca pois eh, decir algo que non está dicindo en realidade. Uh -huh. Nós comentámoslles aos profes como podíamos facer esos deep fakes con duas ferramentas, ben MyHeritage ou ben d, d pero con finalidades educativas. Uh -huh. eh, ensinamos ensinamoslle algun dos das pezas audiovisuais dos proxectiños que íamos facendo cos nosos nenos, por exemplo, pois a unha caricatura de Rosalía de Castro, pois que tablara unha conversa con Manuel María, unha caricatura tendo a voz de cada un destes persoeiros, pois un neno é un men que uns alumnos nosos e tiñan como unha pequena entrevista onde difundían pois, unha poesía de cada cadaú. Esa peza audiovisual que les están presentando, logo lle metemos de fondo eh, digamos, fuxémoslleás eh, súas poesías unha música. Eh, vamos quedou unha peza moi, moi bonita que por certo, como comentamos contigo hai hai uns días, levámoslo ao Festival de Ocumorense, ao Festival de Cine, e acabamos un, un terceiro premio. Outros parabéns que hai que pero, darvos, o sea, non somente por vale. o libro, sino tamén polos premios, que, ademais, o Instituto de Baio está recibindo premios bastantes con respecto a... Non sei se si vos presentades ou non, pero, polo menos, acabamos de ver algún máis na, na rede, non? A mí non... Que, que, que a culpa ten a toda a fina, porque desde que está con nós no Instituto hai dous anos, pois non fazemos máis que presentarnos a, a distintas actividades e, e ao final, a veces, pois son a flauta. Pero quería volver un pouco ao anterior que nos comentabas para que me pode servir a min a inteligencia artificial. Pois pensamos, por exemplo, en unha persona que necesita eh, redactarse unha dieta estricta por un determinado problema por exemplo non pu tempo axudar a fazer esa dieta obviamente sempre validando non vendo o que nos dá sí, sí, sí. ou podemos eh, sacar información sobre eh, económica ou, ou qualquer tipo de teño un presupuesto x como pode afrontar o outro día nunha charla xurdía a pregunta de un veciño de, de firo da pe que decía a que dereitos teñen as familias eh, da miña índole, non, el ten familia numerosa, pois disénche eu, pois mira, xa GPT permítete subir a guía de axudas do estado, de no normativa a veces que é infumable, mm. de facerlle preguntas e directamente sacar esa información. O sea, o que quero comentar é que o libro Inteligencia Artificial para a Sociedade, que se adita co apoio de de Medulia Editorial, É moi válido para todo o mundo, para todas as persoas que lle se interese, porque te hai que interesar, obviamente, a inteligencia artificial, pero eh, non é nada imposible, eh, podes empezar, gracias, repito, pues, a, a unha labor de investigación, a unha labor de, de ir paso a paso recollendo información, a, a maquetación que fixo e eh, hai que dicilo al claro fin Neste caso que permite pois pues, que calquera persona paso a paso pode ir facendo, digamos, entre comillas os exercicios, ou sea unha unha pasada. Bueno, se permitides puntualizar Óscar, eh, además de todo o que acabas de comentar, usa unha linguaxe que Calquer persoa que non teña coñecementos de informática comprende perfectamente. Quer decir empezamos eh, to, pensando en que en baile o libro non sabe nada e ten que acabar pois, eh, sabendo manexar a, a ferramenta que estemos a explicar nese, nese momento. Recir usamos unha linguaxe común non términos informáticos.: é, Incluso é que é algo increíble. Eu creo que todo mundo lle encantaría cuchar as fotografías que ten na casa que necesitan un retoque porque están rotas eh, pois o programa My Heritage fa hecho o coloreado das fotografías antiguas, darlle color a esas fotos en blanco e negro, ou darlle voz aos nosos tatarabós, quero decir, é algo impresionante a man de calquén ¿no? vale, vale, vale, a mí que me faría gracia sí. ¿Eh? escutar sí. a José eh, Manuel de María sí. Ya nos relie de Castro. Pues de Castro es coitámola. Sí, porque te, te xa me mandou precisamente un vídeo e eh, escoitar, xa verás xa verás. Sí, sí. me agrada no que aí. No, non aí, téndelos aí. Ainda non. pero teños el emprego eh, o, o, o ordenador na casa e er, pues, claro, resulta que despois normal e despois esquezo me de traer o o no sabes o audio con MP3 e entonces pasarlo ao o técnico non, non me é posible. No, claro. Pero pero si sí que estou encantadísimo, no. O sea, volvemos a repetir o nome do o nome do, do, do libro que se titula Inteligencia artificial para a sociedade, eh que se pode atopar na Editorial Medulia. Sí, pero calquera librería, de feito, a semana pasada, amigo, de Euskadi, o, o pedido, calquera librería co, que se polla en contacto coa, coa editorial ou co Consorcio Galego do Libro, o remiten sin problema. ¿eh? Ya, en calquera librería de, de Cataluña, sería posible marcar o libro. Vale, ¿sí? uh -huh. pois pues, xa saben os nosos ointes que poden facer esa... Eh, ese pedido y, esta, y esa de reclamación precisamente para poder ap aplicar non somente eso da inteligencia artificial, sino que ademais hai programas específicos para cousos específicos como acabas de dicir, o, o, o asunto da fotografía, o asunto de, de falar un, un cualquier sí. persoa aproveitando precisamente unha poesía de, non sei, de Manuel Antonio ou de cualquier outra persoa, non? Claro, pero... Sí, sí, sí. No, no, no, no, no. no, digo eu, eh, e logo que comentaba Óscar eh, Eu quero facer mañan un asado Ou abro a neveira E veixo que teño Pois pues polo, carne, peixe, mm. non sei, 4 ou 5 conseñas por ali, pois preguntarlle a Chad GPT, mira, teño esto agora mesmo na bebeira, que receta me dis que podo facer? Mm. Ele tarda dous segundinhos en facernos xa o, o menú para o domingo. Ah, diga! Solo lle parte que non perfecto perfecto sí, o sea, sí, señor, unha, unha cousa sí, extraordinaria que, que nos sirve para poder Pero eso é axudar un pouco, non? Sí, sí. o que te, temos case o mestre o, o chef na casa que nos vai axudar a facer todo eso non? Si sí, sí, o, o que buscamos sempre eh, coa inteligencia artificial eh, que a, que teña utilidade na vida das persoas, non? Uh -huh. o que buscamos, tendo ámbito educativo, por suposto, educar, educar sempre pero cando vamos difundindo a intelixencia artificial polos os povos da Costa da Morte, se estuvemos en, en Ponteceso, en Fisterra, ahora vámonos a chegar a vergondo en breve, e bueno, depois andamos nos, por todos os colos do país, antes estuvamos no Instituto Lamas da Bade, formando compañeros, buscamos que sempre teña utilidade práctica a donde vayamos, como se si nos toca ir dar a conferencia a un club de jubilados en calquer parte do país, iremos Daremos la charla e lleverá moita utilidade, sin ningún tipo de problema, porque o que se trata fundamentalmente é que a inteligencia artificial nos apoia uh -huh. a todos, non que veña aquí a destruir nada. Fantástico, fantástico. Volvemos a repetir os parabéns es que, escoito a cousa, o que tendes que facer é facer unha presentación, pero acompañando esa presentación cos premios cos rapaces tiveron, gracias a vosotros Pues sería un placer telos dicíamos o outro día en Oleiros, verdad? En fin, é que tiñamos que levar un, un mestre de presentación, igual tiñamos que levar os nosos alumnos. <risa> <risa> ah, ¿no? <risa> non sei, pero polo menos facerlle un pouquisiño de visibilidade naqueles sitios onde onde chegades. É dicir, como mínimo, se si fai, non sei, esa, esas presentacións que se fan ás veces o, o, os o, bueno, algunhas persoas que colleñ e, e, e fan un un vídeo pre de presentación entón, eh, non sei, sé, cando menos facer unha fotografía deles e eh, dicir este, tiveron este premio, este premio este premio, eh, eh, que vosotros ajudasteis a, a participar con eles máis que nada como tarxeta de presentación do que, en realidad vos, eh, ajudades a, a, a que os rapaces escollan e, e traballen, non? Nós, afortunadamente, temos moito apoio dentro da, do que é o noso centro pero tamén te digo e digo abertamente aquí é un camiño moi complicado isto da publicación claro, en Galeu claro, claro. moi complicado de feito neste caso tivemos o apoio de Medulia, agradecemos moitísimo pero fina sabe ben o que me refiro cando é moi complicado, sobre todo Eh, cando vas a decir que queres facer un libro sobre intelixencia artificial porque claro, primeiro primero que xerén iso é para catro non é, é, <risa> é, bueno, é eso claro, oh. por eso un pouquinho que, o que comentábamos antes, hmm. que é un libro que usa unha linguaxe que calquera pode, pode entender, é <risa> fácilmente léelo, e xa pode ir practicando no ordenador sen ningún tipo de problema pois de verdad que vos agradecemos muitísimo esta comunicación eh seguro que como nos adiantamos en algunha ocasión que falamos que somos talismán para as persoas que entrevistamos ou se xa que teredes éxito e continuared estendo exactamente bon, si sí, señor <risas> eu eu recordo recordo Óscar quando comentou con nosco e mira onde está, estás mira Bueno, eu sempre digo que, que todos aqueles que tivemos a oportunidade de estudiar aos grandes autores galegos na emigración ah. eh, soubemos da, da, do programa de radio sempre en Galicia que estuvo pues, nas distintas comunidades sempre recalco a importancia que ten que, que a labor que facedes que estás achegando ao mundo e a comunidade galega en, mm. en Cataluña todo o traballo que se fai aquí non? un programa feito desde ali, pero con cousas daqui e iso é difícil de manter a Radio Cornella o Faino todos os sábados é de agradecer, suposto Pois, nós tamén vos agradecemos a comunicación que fixeste desoxe, e xa sabes, a radio ten os minutos contados, entonces lóxicamente o que xe agradecemos é que estiverades aí o noso carón é que nos comunicarades ese traballo tan enormemente eh, feiticeiro, que seguro que moitísimas persoas pois se achegarán como mínimo a Mercalo O que, fai, bueno, sí. o, que, o que fai falta quizá o mellor tamén quando eh, eh, eh, teña unha certa difusión poñelo eh, eh, en aberto tamén si, sí, sí, eh... o pasa que bueno, o traballo é un traballo difícil, ardu eh, ahora mesmo pues, está na fase de, claro, de recuperación claro. dese de de traballo no momento en que que bueno, a cousas se se vai amplificando, pois, pues, o claro. colorado. Los, los, los hijo, cuando cuando esté liberado, pero que decir, <risas> tamén liberalo en realidade para poder darlle posibilidade a todas as persoas que que irán achegarse a el. Todos os hitos eh, eh ainda que sexa mm, bueno, pois unha pequena amostra de meu agradecemento, que teñades muitísimo éxito eh, en, en esa hm mm, difusión nova etapa de escritores de escritores, lógicamente sí sí sí bueno que que posiblemente vos incomodaremos durante a semana para poder eh, grabar o, o próximo día 21 porque mm, quizá eu teño que desplazarme y entonces no sé si podremos estar directo, directos aquí y último programa de, de este ano y entonces por si acaso se me esquece uns felices festas yo en a entrada de Ani novo perfecta Muy bien, Gracias, igualmente. La sí, es muy fuerte. Estas muy Hasta luego. Hasta luego. grande perta, luego Tu arroyano quien te tocará, pandero y tu arroyano quien te tocará. De noche con la luna y aunque nevara. De noche con la luna y aunque nevara. quiero Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón no voy solo, no voy solo, no voy solo, no no voy solo, no voy solo que voy con roto, le sale el aire el pandero está roto, le sale el aire Déjame tu pañuelo para taparle Déjame tu pañuelo para taparle O pandero está roto, le sale el andado el ovo con ella señal que andado